I Serbien så gro nationalismen. Och journalister som granskar krigsförbrytelser kan råka illa ut. I Sverige sägs det vara farligt att granska organiserade brottsligheten. Vi träffar alla Aktuell med boken Svensk Mafia. Jag tror det är väldigt få fall där man verkligen har gjort en seriös hotbildsanalys- och kommit fram till att det här är för farligt. Utan jag tror att man helt enkelt har svalt den här centralmässiga förställningen? Och så tittar vi på tv, på internet. Är det en revolution eller är det ett luftslott? Välkommen till medierna. Jag heter Peter Ljunggren och det är lördag den 9 juni. I dagens program så ska vi till Serbien, ett land som vill bli medlem i EU och som för inte så länge sedan vann festivalen och placerar sig i Europas hjärta. Men som också dras med ett spöke från de blodiga Jugoslavienkrigen på 90-talet och en stark och växande nationalism. Krigsförbrytelserna och de pågående rättegångarna i Hag är fortfarande ett mycket känsligt kapitel. Inte minst för journalister som riskerar hot och attentat från ultranationalister. Om de är för kritiska eller gräver för djupt. En av de journalister som känt av det här det är Dejan Anastasievich som granskat övergreppen och morden i Srebrenica. Och själv vittnat om serbiska krigsförbrytelser inför den internationella domstolen i Hag. Och i april så small det. Någon hade placerat två handgranater utanför dejan Anastasievichs sovrumsfönster. Vem eller vilka som ligger bakom det har polisen och regeringen lovat att ta reda på. Men anastasijevic tvivlar, liksom flera andra oberoende journalister. Vår reporter Sara Heyman hon åkte till Belgrad för att träffa Anastasijevic, som valt att själv ta tag i utredningen av bombattentatet. What happened was uh, about quarter to 3 uh, a.m. on uh, Saturday uh, the 14 of April uh, somebody placed two hand grenades on the windowsill of of our bedroom window. My wife and I were sleeping at the time and luckily only one of them exploded. Noten till den 14 april vaknade Dejan Anastasijevic och hans fru av en explosion. Någon hade placerat två handgranater utanför deras sovrumsfönster och rummet fylldes med rök, glas och granatsplitter. The police, uh, still Polisen rubricerade brottet som försök till mord och terrorism. Men Dejan Anastasiewicz tvivlar på att utredningen kommer leda någon vart. Och han tackar nej till polisskydd eftersom han inte tror att det gör någon skillnad. Rättsskyddet för serbiska journalister verkar vara under all kritik. Jag åkte ner till Serbien och träffar Dejan Anastasiewicz på hans arbetsplats. Det oberoende veckomagasinet Vremes redaktion på fjärde våningen i ett hus i centrala Belgrad. Also the is not here. Under Balkankrigen på 90-talet rapporterade Dejan Anastasjevic om serbiska krigsförbrytelser. Han var en av dem som sedan vittnade mot Milosevic vid internationella krigsförbrytardomstolen i Hag. Det är inte första gången han hotas till livet. Efter att polisen varit på plats i lägenheten börjar han en egen utredning. Han är nämligen säker på att polisen inte kommer kunna arbeta obehindrat. Och hindren kommer uppifrån, säger han. The problem is that the police is probably restricted somewhat in its investigation by the fact that if I'm right and if the radical party is involved there is not much that the police can do against them without hard evidence because they are politically Still quite powerful with Serbia that's one problem. The other problem they have very good connection with Secret Services and they have a lot of sympathizers within the police. räknar upp orsakerna till att polisutredningen förmodligen kommer att bli fruktlös som om det var självklarheter. Om det som jag tror, säger han att det ultranationalistiska radikala partiet är inblandat, kan inte polisen göra särskilt mycket utan mycket tydliga bevis. Det radikala partiet har nämligen dels stor politisk makt och dels goda kontakter med både säkerhetstjänsten och polisen. Att misstankarna faller på det radikala partiet beror på att delar av Dian Anastasijevic vittnesmål mot Milosevic inom kort kommer användas även mot det radikala partiets ledare som sitter och väntar på rättegång i Haag. Part of the evidence I gave in 2002 will be used against the Serbian Radical Party leader, Whose trial is about to start in in The Hague um, mm -hmm. right. uh, in a couple of months. So I think they they, they tried to um, eliminate me as a, as a witness against Sersi, but also to spread a general message: what happens to people who testify against great Serbian heroes like Sersi. Även säkerhetstjänsten har goda anledningar att ogilla honom efter att han skrivit om deras inblandning i både krigsförbrytelser och massiv knarksmuggling. Dejan Anastasjevic litar inte heller på Serbiens inrikesminister Dragan Jocic som polisen lyder under. Partiet som inrikesministern tillhör, Serbiens demokratiska parti, har ett nära förhållande till det radikala partiet. Om polisutredningen blir resultatlös beror det på att ministern eller säkerhetstjänsten lagt krokben, säger han. Officiellt togs det tydligt avstånd från mordförsöket på journalisten. President Boris Tadic fördömde brottet och rikspolischefen sa att utredningen skulle få högsta prioritet. Ett 20-tal medlemmar ur skorpionerna, en paramilitärgrupp som har flera medlemmar dömda för krigsförbrytelser och som Diane Anastasiewicz skrivit om, togs in till förhör de första dagarna men släpptes. Sedan dess har det varit tyst. Snart har det gått en månad. That om det är möjligt. Det är en stor investering. Det är bara världs. På Nons, organisationen för oberoende journalister i Serbien, sitter George Vlajic, vice ordförande för organisationen och korrespondent för BBC World Service. Jag såg inga signer att de seriöst arbetar på en kurs av Anastasievich och försöker hitta attacker på henne. Han tror att allt tal om en jätteutredning bara är tomma ord och han ser inga bevis för att en utredning överhuvudtaget existerar. Det man gör är att dra ut på tiden så att det allmänna intresset ska svalna och saken ska falla i glömska, säger han. Cases from time will disappear in public. eye and uh, they probably count on that. Because if uh, for example uh, police find some uh, i uh, is den uh, attack. Det skulle för en politisk och between and gray area and area väldigt skulle en länk mellan kriminella gäng och politiker komma fram skulle det bli mycket obekvämt för politikerna säger George Vlajic. Jag besöker radio- och tv-stationen B92, ett av medierna i Serbien som stått oberoende och reginkritiska sedan starten 1989. Hej, uh, Sarahina, vad vill du ha? Thank you. What would you like to drink? I suggest we en a tour to cafe Samuel Cecher. Okay, Seven years after the democratic changes, I have to say that, you know, we all expected. Det har gått sju år sedan de demokratiska förändringarna. I mina värsta mardrömmar kunde jag inte tro att vi fortfarande skulle leta efter krigsförbrytare, säger Sasha Mirkovic, ordförande i ANEM, organisationen för oberoende elektroniska medier och en av cheferna för B92. Krigsförbrytarna med Ratko Mladic och Radovan Karadžić i spetsen delar Serbien i två läger. I senaste valet i januari gick en tredjedel av rösterna till ultranationalistiska partier som grundats av och hyllar krigsförbrytare och kallar journalister och andra som påminner om krigsförbrytelserna för landsförrädare. Det är det här som gör situationen spänd och förhållandena för journalister svårare säger Sasha Mirkovic. Bara hittills i år har över 40 attacker mot journalister rapporterats, främst verbala men även fysiska. Sasha Mirkovic tror också att tempo till utredningen hålls nere med flit. Och precis som de andra oberoende journalisterna jag pratar med ger han inte mycket för säkerhetstjänsten som den ser ut idag. any type of development, I'm sure misstron mot inrikesministern, säkerhetspolisen och polisens utredning är kompakt hos alla oberoende journalister jag pratar med. Så vad kan polisen säga om utredningen? Och hur ser de på att brottsoffret och hans kollegor inte alls litar på att arbetet går rätt till? Jag kontaktar rikspolischefens pressekreterare i Bellgrad. Hi, this is Sara Heyman calling again from Swedish Journalist. He's busy. Okay, is it possible to speak to somebody else uh, today, like a spokesperson, maybe to you? Ah, Carla del Ponte is still here. Yes. Okay, so nobody, nobody can. Okay, well, I call you back tomorrow morning at nine o'clock. Thank you. Jag får ingen intervju med rikspolischefen Milorad Veljovic. Han är upptagen eftersom Hague tribunalens chefsocklagare Carla del Ponte är på besök. Och när jag ringer tillbaka nästa morgon, som presssekreteraren sagt, bryts samtalet. Sen är presssekreterarens mobiltelefon avstängd. Det är Nick Stelanorova GSM-reje, 9-3-0-dåstoppen. Mål The user of Stelanorova GSM-network is not available at the moment. Please try later. Men Dejan Anastasiewicz själv tänker inte låta de skyldiga komma undan. I, I, I will not, uh, let this slip. Han har egna källor inom polisen och säkerhetstjänsten- och till och med i det radikala partiet, säger han. Och sanningen kommer att komma fram för eller senare. Och när han kan bevisa vem eller vilka som ligger bakom attacken- kommer han att skriva både en artikel och en polisanmälan. Och händer det inget då- är det något riktigt fel i det här landet säger Dejan Anastasijevic if when i find out and i if uh, gather the evidence then i will um, do two things i will i will uh, write about it and simultaneously i will um, uh, file uh, file charges against uh, uh, that person or persons uh, in order to bring them to to justice and if the police doesn't do anything again then i will it it will be quite obvious det var serbiska journalisten Dejan Anastasijevic som avslutade Sara Heimans reportage. Och han fortsätter alltså sina egna undersökningar av vilka det är som ligger bakom attentatet mot honom. Nu några av veckans medienyheter. En hemlig mediefond med 81 miljoner kan bli en stor vinst för Moderaterna, det skriver tidningen Resumé. Det som kan göra frågan känslig är att fonden, som heter Stiftelsen Fria Media, kräver motprestationer av dem de ger bidrag till. I Resumé framkommer att Stiftelsen skänker pengar till partier för särskilda projekt. Ett projekt har handlat om lagstiftningen kring reklamtid i kommersiell radio som enligt Stiftelsens överhuvud, Jarl Mared, är omodern. Men Moderaternas partisekreterare Per tillbaka tillbakavisar uppgifterna. Moderaterna har inte fått något sådant uppdrag. Det har heller inte gått ut något sådant uppdrag till någon. Två kvinnliga journalister har mördats inom loppet av fem dagar i Afghanistan. I tisdags sköts Saki Asaki, chef över den privata radiostationen Peace Radio, i ihjäl i sin säng och fredag veckan innan mördades 22-åriga Sanga Amash- nyhetspresentatör i tv i sitt hem i Kabul. Den totala världsupplagan av tidningar- ökade med 2,3 procent förra året till 515 miljoner tidningar per dag. Det visar tidningarnas världsorganisation- World Association of Newspapers. I länder med traditionellt högt tidningsläsande- och utbredd internetanvändning sjunker antalet tidningar- men i Afrika och länder som Polen och Slovenien där yttrandefriheten har varit begränsad går upplagorna kraftigt uppåt. Det här skriver Medievärlden. Vi fortsätter med hot mot journalister, men här i Sverige. Som vi rapporterat om tidigare så har hoten ökat enligt en ny rapport från styrelsen för psykologiskt försvar. Enligt den här rapporten ska det vara särskilt riskabelt att granska den organiserade brottsligheten vilket har lett till att kartläggningen av den verksamheten inte blir av. Men vi har träffat kriminalreporten Lasseviru- som länge skrivit om både kriminella motorcykelgäng och annan organiserad brottslighet- och nu kommer med en ny bok om den svenska maffian. Och han ger en delvis annan bild. Det finns en uppfattning, en utbredd uppfattning om att det skulle vara väldigt farligt- eh, att skriva om, att rapportera om- eh, kriminella grupperingar personer i de här grupperingarna och deras verksamhet den uppfattningen möter jag bland allmänheten kompisar och vänner bland till och med folk inom rättsväsendet, poliser och domstolarna och även bland journalister, men min erfarenhet är att det inte är så det är inte det haglar inga hot eller överen och det är ingen som skriver av hjulen på en spel. så ofta som man tror, som folk verkar tro. Lasse Virup är till vardags kriminalreporter på Dagens Nyheter. Han har gjort sig känd för att sedan flera år granska den organiserade brottsligheten i Sverige. Med artiklar om grupper som Hells Angels, Bandidos och Krogmaffian. Nu i höst kommer boken Svensk maffia som handlar om hur de kriminella gängen spritt sig explosionsartat i Sverige- det är någon slags ska jag säga, bokslut över den här tiden från att eh, Helsingfors Malmö etablerade sig 1993 som den första egentligen renodlade eh, så kallade Outlaw-klubben va, som var då inspiratör för många, många andra. Och idag så kan vi nog räkna 50-60 eh, jämförbara grupperingar i land. Och det följer egentligen en. Eh, utveckling som har skett tidigare i framförallt Amerika USA. och USA. Det, ja, det är det som har skett i Sverige nu. Det har inte rapporterats mycket om det. Jag tycker det är en intressant utveckling. En, en skrämmande utveckling. Vad är det som gör att det där har blivit din nisch? Jag har jobbat som kriminalreporter, eller rättsreporter på olika tidningar från och till i drygt tio år. Kanske tolv år. Gör man det så är det svårt att väja för de Ska jag säga, stör de stora sambanden de stö, stora dragen att bara intressera sig för isolerade händelser även om det då är grova brott tycker jag blir ganska det blir dålig journalistik man vill sätta in kont i kontext vi sitter vid en av Stockholms alla kyrkor som just idag används till skolavslutningar för att prata om hur media skildrar de kriminella gängen. Men framförallt om de hot som är så förknippade med att granska organiserad brottslighet. Lasse Virup är nämligen djupt skeptisk till hur dessa hot målats upp den senaste tiden. Ja, klart jag har blivit hotad. Det tror jag alla journalister som har jobbat i ja, 10-15 år har blivit. Eh, men... Det är väldigt sällan som jag har blivit hotad av personer som tillhör den här kategorin. Senast jag blev hotad så var det en fritidspolitiker här i Stockholm som dessutom satt i en lokal polisstyrelse som slängde iväg ett hot och sa att det skulle gå illa för mig ifall jag fortsatt skriva om hans taxirörelse som då stod under utredningen om skattefiffel. Det handlar inte om den organiserade brottsligheten? Nej, och det tycker jag, tror jag är ganska typiskt det där. Att hoten kommer ofta inte från det håll man förväntar sig. De sofistikerade, riktigt allvarliga hoten är inte jag vågar jag påstå, enligt min erfarenhet. Men det är inte den bild som återges av medier och vissa experter. Här framställs ofta istället hoten som allt mer omfattande och allt mer sofistikerade. efter flera års förföljelse av mc Bandidos. Stänger... Nästan varannan svensk dagstidning utsattes förra året för hot mot tidningens chefer eller enskilda journalister. Ett först exempel är den rapport som kom förra veckan från styrelsen för psykologiskt försvar. Den ger bilden av att hoten dessutom varit framgångsrika. Att journalisterna tystats och inte vågat skriva. Men Lasse Wirup är kritisk både mot rapporten och mot hur media har tagit upp dem. Han menar att man måste skilja på faktiska hot och förväntade hot. Och han menar att många använder just förväntade hot som en förevändning för att slippa granska den organiserade brottsligheten. Inte för att den är så farlig, utan för att den är så komplicerad. Nej, men Jag kan bli... Uh smått upprörd när jag ser då att branschtidningen, som alltså journalisten och eh, din egen kanal, fortsätter att bekräfta den här bilden utifrån en undersökning som egentligen inte säger det man tror att den säger utan den pratar väldigt mycket om förväntade hot men inte faktiska hot men ändå så blåser man upp detta återigen som att journalister är en av de mest drabbade yrkeskåren i landet och eh, Ja, att, att man på något vis beläggs med munkkavlar eller med en organiserad brottslätt. Jag tror inte det. Jag tror att svenska massmedier har lagt sig själva med munkkavlar. Det, det är ganska krävande att låt oss säga granska en, en, ett kriminellt MC-gäng. Du måste veta vilka som är med i gänget. Du måste lägga omfattande tid för att kartlägga alla de utredningar som har varit. Du måste systematisera din information. Det tar lång tid. Jag tror att anledningen att man inte skriver ofta är det att man har inte den tiden, man har inte om man saknar metoderna. Och då är det ju lätt att säga att nej, vi, vi avstår från att eh, bevaka det här området. För vi kan inte garantera vår personal säkerhet. Men det är, jag tror det är väldigt få fall där man verkligen har gjort en seriös hotbildsanalys. Och kommit fram till att det här är för farligt. Utan jag tror att man helt enkelt har svalt den här centralmässiga vanföreställningen. Sa journalisten Lasse Virup, som alltså är aktuell med boken Svensk maffia som kommer i höst. Det var Martin Wiklin som träffade honom. Gratis tv på webben. Tycker du att det låter lockande? No no Vi är have... half av Searching every country, every week for the world's best music. International championship events and MAV tv Det har talats mycket om internet-tv och just på senaste tiden. Det är ett företag som redan värderas till minst 14 miljarder kronor enligt vissa bedömare. Innan det ens har kommit igång. Man kan alltså utan tvekan tala om en jättehype, Något som är vanligt när tekniska nyheter ska lanseras. Och överdrivna förväntningar bidrar till marknadsföringen. I det här fallet så påstår grundarna Janus Fries och svensken Niklas Sendström inget mindre än att tv-marknaden aldrig kommer att bli sig lik igen. En av dem som tror på de här orden, det är hiphopproducenten Randy Ankenouki i New York, som just har skrivit kontrakt med just. En riktig vinstlott tycker han. Jag är psyched. Det betyder att jag ser fram det här partnerskapet och ser fram emot de ADDA hip hop When I linked up with biz, at that point, Shan had the bridge and you know when they put Diz Shan had and i pers vit t-shirt med 88 hip hop loggan på bröstet ser ut som om man vill hoppa jämfot av glädje Jag ser fram emot att skörda frukterna från ett samarbete med Juiced säger han You know we're partnered with them because what they're doing works and we feel that there's a, a big future in it vi skrev kontrakt med Juice för att det som Sendström och Friis gör funkar, säger Enkinoki. De vet vad de gör. Sänström och Friis står tillsammans bakom ett av de största varumärkena inom den nya teknologin Skype, som är gratis telefon över nätet. These guys know this stuff. I mean, Skype is a success and you know, if you look at their technology with Juice det fungerar. proper tv. Free tv. How it should be tv. Juiced tv. Senström och Friis utmanade telefonbolagen med Skype. Och nu så skrämmer de upp tv-bolagen genom att starta nät-tv-sajten Juiced. Teknologin fungerar, säger Randy, och klickar fram en kanal på sin dator. Än så länge så kan bara en utvald skara kolla in kanalerna på Juiced- och det är såklart ett bra sätt att skapa hype kring en ny sajt. but I'm laughing anyway. Juice marknadsför för sig själva som ett helt nytt sätt att titta på TV eller på datorskärmen, rättare sagt. När du klickar in på Juice så kan du välja mellan en rad kanaler. Du kan titta på vad du vill, när du vill. Stora traditionella tv-bolag som CBS och Viacom har lagt ut några av sina program här. Och så finns det också små independent-kanaler som Randys hiphop-kanal. Juice ger både stora och små producenter möjlighet att nå ut med sina program, säger Randy. Och det är det fina i kråksången since kan tittarna själva bestämma vad de vill se that's the beauty about it where giving an opportunity to independent producers and you Surfar man runt på Juice-sajten så hittar man idag allt från sport till animerad film, naturprogram och program om matlagning. Juice vill sända i samma kvalitet som vanlig tv, men den provisionen av Juice som jag och Randy tittar på håller inte den nivån. Men allt är i alla fall gratis. Precis som Skype är gratis. Och till skillnad från kabel-tv-bolagen som tar betalt- när du vill ha tillgång till deras utbud. Eller SVT som vill att du betalar licens. And what Det bästa av allt är att vi kan nå en publik över hela världen, säger Randy- Juice gör inga regionala program. Nät-TV når tittare överallt, bara de har dator och bredband. Och själv så har Randy storslagna planer för sitt hiphop-program: att sprida sin vision av hiphop-kultur globalt via Juice. You know, Men trots alla fördelar med nät-TV, kommer vi verkligen att lämna vår gamla kära burk? och den nednötta TV-fotöljen och gå över till Just. Well, listen, if I could predict, I would not be, uh, a teacher. I would be rich, uh, sitting on an island somewhere. So I don't know. Uh, we'll have to wait and see. Shri är mediaprofessor vid Columbia Universitetet i New York och säger att han inte kan förutspå- hur det ska gå för Just. Men eftersom han själv är teknikyr. Han jobbar också som teknikreporter för NBC och han har sitt eget program där. Så gör han ändå tummen upp för just. Hypen som redan nu finns kring just båda gott, säger han. I den nya medievärlden är hypen något av det viktigaste för att bli framgångsrik, säger professorn och ler. Microsoft och andra producenter basonerar ut budskapet om nya produkter långt innan de kommer ut på marknaden. Bara för att kunna skrämma bort sina konkurrenter så att inte de gör samma sak. Men Sri Srinivasan tror inte att JOOS kommer att förändra våra liv helt och hållet. Vi måste vara be careful att imagining sig att något kan helt enkelt förändras alla som av en speciell teknologi. Det är mest möjligt att förändras är att det förändras för många människor, men inte alla det som antagligen kommer att hända är att just ändra TV-vanorna hos många tittare, men inte hos alla, säger professorn. Precis som Skype förändrade sättet att prata i telefon för massor med människor och andra fortfarande aldrig har pratat med någon via datorn. The Up Close Interview. Nice All yeah. right. Tell us first off about the new album. Randy Ankinoki tror i alla fall att han drog en vinstlott- när han skrev kontrakt med Juiced. Han producerade sitt hiphop-program över nätet- redan i mitten av 90-talet. Men den kanalen gick i graven under it-kraschen 2000. I remember when the whole dot -com crashed. I mean, it was a stigma to even say that you were doing a dot -com. People efter kraschen fick vi ligga lågt med att säga att vi jobbat för ett dot com säger Randy ingen ville ta i oss men nu är vi tillbaka igen och den här gången är jag helt övertygad om att det kommer funka både vi och Jus kommer att bli stora vinnare säger han självsäkert i'm very confident that it's gonna work let's say that very confident för i det mean Ni hörde hiphopproducenten Randy Ankenuki om Just- som alltså har premiär nu i slutet av juni. Och reporter i New York var Katarina Andersson. Medierna är slut. Om du har synpunkter eller tips så kan du använda vår mejladress- medierna Nästa lördag är vi tillbaka. Lyssna gärna då. Medierna görs av tredje statsmakten Media AB.